Приступали з ноги на ногу, щулилися. Коли ж виривалися з-за духи стайні, голосно й радісно і ржали і несли своїх вершників у темряву, в безмежний простір, а ті сиділи на конях насторожені, чуйні, дикі від волі, вже й забувши, коли були людьми, бо позоставалися ними лише в сні. І здавалося їм, що життя це тільки отаке несамовите скакання на коні, а все інше набридливі обов'язки нудьга і нікчемність. Коні були слухняні, незрадливі. Вони мчали у безвість, у темряві і у місячному сяйві. Тогий вітер бив обличчя вершника, і вітер той, мов би, теж мав масть цих коней. Ворони, як крилонічного птаха, жовтий, як лисячий хвіст, гарячий і свердючий. Кінські копита били в землю глухо і понуро. Під такий переступ копит ці коні мчатимуть своїх вершників І в смерть Рустемові часто вчувався Той перестук навіть крізь сон Але він не лякався, не прокидався Облитий холодним потом Спав далі, а коли й пробуджувався То лиш для того, щоб навести ладу стайні Іноді коні не знати, чого лякалися В своїх стілах І тоді вгамувати їх можна було Лише не людським криком Кинувшись безстрашно між них Завдаючи на всі біч ударів з жорстокістю, яка панувала лише між людьми. Коні втихали в мить і вже не тривожилися. В султанській стайні Рустем найліпше вмів погамувати розшалілих коней і виявляв при цьому стільки жорстокості, що його мимоволі остерігалися всі інші стайничі, хоч ніхто з них не належав, далебі до ангелів. Були люди жорсткі, кляті й ненависні. Серед цих самотніх, мовчазних людей. Рустем Ріс ще самотнішим і мовчазнішим за них. Високий, понурий, кривоногий, з якимсь засніділим обличчям, схованим у цупких чорних заростах, цей чоловік користувався такою загальною зневагою і нелюбов'ю, що прихильності до нього Султанової ніхто не міг ні витлумачити, ні просто збагнути. Рустем бачив, якою ненавистю оточений але не запобігав ні перед ким, не лякався ворожості довколишнього світу. В його непокірливій боснійській голові зродилася думка не тільки помсти цьому світові, а навіть його нищення всіма доступними засобами. Але чим він міг помститися? З невагою, яку міг виказувати, вивищившись над усіма завдяки незбагненій прихильності Сулеймана? Та чи досить мовчазної зневаги, коли довкола торжествує жорстокість? До того ж прихильність і милість падешаха можуть минути так само несподівано і незбагненно, як і зродилися. І тоді ти лишишся безпомічний і відданий на роздерття і пожиття безсилий і беззбройний. Людина в цьому світі повинна мати свою зброю, як хижак іклий пазурі, як змія отруту, як бог громий блискавиці, як жінка красу і поваб. Не треба думати, що Рустем прийшов до такого висновку свідомо. Опір народжувався в ньому, мов би, сам по собі, викликаний самим життям, неволею і недолею, надто ж довколишньою жорстокістю. Так само, якби страшно кидався він поміж ошалілих коней, став Рустем стрявати в людську мову, кидаючи туди зрідка злі, насмішкуваті слова, коротку лайку, знущальні вигуки. Згодом відчув собі справжній дар лайки. Він лаявся майже з геніальною грубістю. Ті, кого він лаяв, не могли йому цього простити, і ненавиділи Рустема ще тяжче. А він запалювався від того ще дужче, творив свої лайливі слова невтомно і щедро, викликаючи захват у сторонніх слухачів і ненависть у тих, кого лаяв. «Алах проти всіх, і я теж проти всіх, а всі проти мене», – казав Рустем. Він був самотній, як Аллах. Може, відчув те султан Сулейман, який, власне, теж був безнадійно самотній на цім світі, і возвисив Рустема, зробивши його згодом начальником султанських стаєнь. І мрахором, здається, було тільки троє людей у безмежній імперії, з якими Падишах любив розмовляти, улюблена дружина його хасаки, всемогутній Ібрагім і цей похмурий боснієць просякнутий гострими запахами кінського поту і кінської сечі. Султанові подобався похмурий Рустемів гумор і нещадний його язик. Сам належав до людей похмурих, але вимушений був ту похмурість поєднувати з величу.